jausazpigarren diziilua, bezterren materiala 7 urte guztenikan hemen e, oi garagardo festa ospatzen. Ba bai, izan bezala beti data utan utanitzaten da eta kasu honetan ba urria 6 hasiko da eta igande arte luzatuko da. Hemen e, plazan jartzen da karpamoko bat eta egudaletze azpiko frontoi hortan le bai e, erabiltzen da eta bilek ba uztartu da festa poleia itsatzen da. Samesela austira hasi hasiko da arratsaldeko 7tik kan ordu batetan goberekia eta larun batatik ganean berri, zerratxaleko bostetik ganean gaubeko ordu batak e, bitarte bertan, bueno, musika zuzenean e, gozatzi gain ba hogei garagardo ezberdin e, e, bastartzeko aukera izango da uhum. bai, e, bueno, hanengoak eta baita bai, kanpoko zerbeza onagile esan eta bertan, de bai, baz, e, afaltzeko aukera izatean da, bai txerru kondua dela, e, saltsitsa diela ensalada giela, gauza e, bai, asko leskuak Beraz, bueno, giruango da, eta, bueno, gustatzenen jornai karagardu eatea, ba, urbiltu da hilea jartunea.